Eazo abez batzako koruko aizarna dugu, gaixo egunon. Egunon guztioi. E, esan dugu zenperen izango zaretela ostira lonetan, baina dagoeneko laugarren emanaldia duzu ez, eskaintzen duzuela, asteontan berean eskaintu baitu zue ba, emanaldia. Bai, hala da. alala, e, asteartean izan zan pasaian, izan zan asteazkenean orion, oztegunean e, getarin, eta xuekin izango gara zenperen. senperen. Ze izan izanduzue, eh? ikusi dut sarrera guztiak agorturik, ba, eh, asko em, jaso duen emanaldi bat izan dela. Hala da, gainezka oso bitxia delako. Oso bitxia da bi bi abez batzak gizonizkoa bezbatzak elkartzea, elkarrekin abesteko eta hamen komunean aurkitu zuten gaia izantzan euskaldunak, eh, bale arrantzara jote siranean Eta horretarako a, arkitu dira, e, oza, ternuako poema arkitu da hor baion du zuen Euskal Museoan. Eta horri John Mayak bere garaian e, ber, e, bertsoa jarriz izkion. Eta hor duen, e, ilarra mendik, kompozitodeak, musika kompozitodeak, egin du musika berria jarri, musika bat egin, poema guztia ab abestual izateko. Eta hu estreno mundiala izan da. Mm -hmm. E, Kontaigu zu bizkaten nola abiatu zen e, proiektu honen e, egitaren e, ba, ideia edo nola sortu zen? Ba begira, hau sortu zen duela bi urte ternuako batzuk etorri ziran eta esken zuten etortzea honea abestera. Beraiek fundazio badute batez ere ondarea zaintzeko. Ez musika bakarrik, baizik eta arrantzaleek izaten zituzten etxolak, kabainak, eta urrizana nola egite zen kultura garai garaiarretan eta garaiarretako oitzurak eta zaintzeko. Orduan, eh, arkitu zuten ehasoa besbatzan ere gizonezko, gizonezko besbatza bat dela eta esan zuten, zergatik ez dugu zerbait aman comunean egiten. Ehaso besbatzak esantzun zun, ondo, baino aurki dezagun zerk lotze gaitun. Eta hortik abiatu san ternuako Historia ternuako poemak eta itsas kantaren inguruan kontsertu bat antolatzea. Esandi guzue eh? Angel Illaramendiren obra bat eta baita Katlin Alanen beste bat ere estrinatu dela haste emanaldirako preseski basortu egin dutela, elkarlan hori nola burutua lizan da? Bikoruak izan dira elkarlan hori egiten, entseguak egin dira. Ba, bueno, bai. Eh,auso curiosoa da, seven eta e, ternuako poemak hiru ditu. Dana euskeraz da eta lehenengo bizatiak easok abestuko ditu eta hirugarren zatia bi abezbatzak elkarrekin. Beraz, eh ternuako abezbatzak euskera lantu du, euskera i ikasi du hori abestua alizateko. Orduan lan bat egin da dudarik gabe email bitartez eta audioak bidaltzen eta abar. Eta emengo abez batzak ere, abestuko du karlinalenek egindun abestia, eta hau da e, latinez zati bat eta antzinako ingeleraz bestea. Ordun saiatu dira garaibateko milazazpireunda, laro gehi eta magosteko e, nolabait hizkuntzak eta kultura eta Nik ezango nuke berraskuratzen. Ba, emanaldia izango dugu beraz e, peren, esan diguzu, iru zati izango dituela emanaldiak. Ez, ez eman, bueno, emanaldiak lehenengo, a ber, lehenengo zatean e, abestuko dute Kanadakoak, abestuko dute ternuakoak beraien folklorea, beraien itxaskantak. Kero, eazo abez batzak egingo ditu bizpairu abesti, Eta gero bi abez batzak elkartuko dira elkarrekin abesteko, beste iru, i, iru abesti. Ba, ean e, kontzertu ederra ere izango duzuen senperen, e, irakurri dut ez dela kasualitatea izan ere senpere aukeratu izana, ba, lehontziekin loturak e, dituzten herri horiek aukeratu baita dituzuek, kontzertuetarako? Horida bai, e, ezaten bai, bueno, pasaia hori jota getari ezaten duzu, bueno, itxas, itxas hartzean daude eta arrantzaleiriak ditu, eta zenpere, zenpere zergaitik. Dirudienez, Diru dienez, zenpereen eta zenpere tarrakondohak duten uski, hor basegon zegoen untziola. Hau da, hor zenpereen egitezian barkuak arrantzarako. Ibaian bitartez, eramatezian doni banera pentsatzen dut, eta hortik jaitxasaratzez ziren. baino zenperek bertan, basun tradizioa eta basun jakintza Barkuak egiteko. Eta hori iruditu zaigu oso bitxia eta horrexegatik sartu da zenpere ere hamabostaldiaren bitartez egiten ari da ibilbide honetan. Um, Eskaiko duzen emanaldia bakarrenettariko izango da bakarra izango da. Ba kaintzen e, da emanaldia ja, mm, oso zaile izango da berriro emanaldia hau e, tzutea enttzute peruatik etorridan abbes batza bat ez da erresia. Eta aregeiago abezbatza horrek egindun lana Euskal beste abezbatza batekin dala EASO abezbatza, bi abezbatzak elkarrekin entzutean ikustet historikoa dela. Eta ez da errexe izango berriro entzutea. Beraz horra, eh? ba, izorduarekin geratzen gara, senperen izango duguna eta dirudienez eh, ba, elkarlan honek eh, bestelako bideak irekiko ditu etorkizunera begira? hori, ba, hori nai dugu EA, EA soabes batzak badun aukera juteko ara bestea, eta EA hemendik aurrera, ba, loturak egiten ditugun kultura mailan, ondare mailan, elkarlanean ibiltzeko. Ba, oso ez dakit zer bai gehiago geitu nahiko zenuken. Bueno, había punto bat dela eta beti gure euskal kultura lantzea oso garrantzitsua dela, eta batez ere jakitea, historian, gure egin zutena. Kantuak, beraien modua arrantzatzeko, nola jutezidan, ba, azken baten, lan bila, ez da? Balea arrantza, etzan turismoa egitea. E? Ternuako po poemaan, oso ikusten da, ternuarako partida dalenen gozatia, perilak, pe perilak hori e, zuen... E, Eh, lapordiko euskeraz da, eh, zorrauden arriskuak eh, itxasantzian dihoaztenean nola sufritzen duten eta gero itzultzen diranean penak. Ezaten du zenbat gizon ez dira bueltatu, alargunak, umeak, zegogorra izan zen, arrantzela hien bizitza. Ikerketalan handi bat eraman duzu ez da? Bueno, bai, guk eta laguntza izan dugu esaten eh, dudan bezala. E, poema hauek e, daude museoan, Bailonako Euskal Museoan daude, anonimoak dira, anonimoak dira, eta gero Jon Maiak ere lan egintzun, eta, e, eta bueno, baita ere lan izan dira beste ikerlari bat zuen gantik, eta oien bitartez egin dugu. Mila, zazpirundalaro eta mezortzian jasotako bertsuak. Hori da. Uh -huh. Eta e, pixat, ez dizu galdetu, baina emanaldian, e, pixat, historiaren e, lekuko bilakatu araziz hildo e, e, bat, ari bat segitu duzu, e? Emanaldian, bai, danak da, daukatea arrantzarekin, zepeda, kazlin kas, egin egindu obra baita ere itxasoarekin zer ikuzia, eta behak lotu du balearekin ere, eta obrak izena du In the Heart of the Sea, itxasoaren baitan, itxasoaren bihotzean, eta nola baita? balea eta jona historia eta lotu du. Ordun e, ildoa izan da baearrantza. Balearrantza eta euskaldunak eta anternuan eukizuten zuten nolaabaita harremana. Eta han ere, claro euskarazkoitzen hartatza badago, ze duela ez askor arte baleari ere bala edo bale esate zioten. Gero jaingel noski eh? weile esaten diote. Eh? baino badago ere horrelako histori bat. Eta lotura hori izan da, bi obra estreno egin dira bere zikionerako, bereziak eh, bat eilarra mendirena eta bestiak kazilin al alenera, eta gero abezbatza bakoitzak abesten ditu bere folklorean, bere kulturan dauden abestiak itxasoari lotuta. Ba, songe guztionek egin geratzen gara. Koruko, haizan asker, mila, gure dehiartu izana. Bale, zu egi eskarrik asko, eta konbitea duzatzen dut, eta disfrutatu. Mila asker. Txurigar agos... bizeru gaina, itxasoak edermainan, aize hona belarako denbora hona partitzeko. Adinere de aurxumeak semeala ba maiteak galtzen badu zue aita ama larguna maita galtzen badu zue aita ama larguna maita de luze eternua rat zabalarat subirik ez pasatzeko marine len salbatzeko elementak badaduntsa ichasoa acabarrotsa haizeten pesta berazan Itxasoan maskaradan Aizeten pesta beradan Itxasoan maskaradan Hurakanaren furia Infernuko irudian Satan belzak darabila Ontzien galtzen dabilan Urak non bermarik ez du Ez aizeak non dilotu Guntziak ez imendurik Hanez da salba mendurik Guntziak ez imendurik Hanez da salba mendurik Guntzi bat Salbaturik itxasoa pasaturik Arribatu ternuarat behar duten portutarat Ternua da mortu hotza ere mutriste arro Laboratzen ez den lurra, neguan beti elurra Laboratzen ez den lurra, neguan beti elurra Anoian sasi handiak, larreak eta mendiak. Ariarroka gogorrak, lurra gorreta idorrak. Anotxoak eta hartzak, basoko bestia gaitzak, animalien erria, desertu izugarria, animalien erria. Desertu izugarria